kepada jemaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan kita masuk poin yang ke-78 Pada hari kita masuk poin yang ke-78 Ahlu sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapat ujian dan cobaan Ahlu sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapatkan ujian atau cobaan Bersyukur ketika mendapat kesenangan serta ridho terhadap pahitnya qada dan qadar Poin ini Berkaitan juga dengan masalah iman bil qada wal qadar. Kaitan ini berkaitan juga dengan iman kepada al qada wal qadar. Beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan ini masuk daripada bagian iman kepada al qada wal qadar. Begitu juga tentang syukur. Karena syukur itu juga masuk bagian daripada iman Makanya diantara ulama salaf menyebutkan bahwa iman itu dibagi menjadi dua Sebagian adalah sabar dan sebagian adalah syukur Jadi iman itu dibagi menjadi dua Sebagian adalah sabar dan sebagian adalah syukur Di sini saya bawakan Ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Swt berfirman di dalam surah Al Imran ayat 200 ratus, Ya yuwaladina amanusubiru, wasabiru, warabitu, watakulillaha la tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap-siaga Di perbatasan negeri Dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu beruntung Allah taala Menyebutkan dalam ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah Kemudian Wasabiru. Dan juga Berusaha untuk sabar Artinya kalimat Ini ada lawannya Sabara yusabiru musabaratan Maksudnya bersabar ketika ada orang yang menentang kita Disuruh kita sabar Dalam perjalanan dakwah ini banyak tantangannya Disuruh kita untuk untuk sabar Warabitu Dan tetaplah di pos penjagaan Di perbatasan Di dalam peperangan Wataqullah dan bertakwalah kepada Allah, la alaqum tuflihun, agar kalian men menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ekorni budi Semua perkara dalam kita ibadah kepada Allah ini harus ada kesabaran. Imam Ibn Qayyim menjelaskan bahawa sabar itu dibagi menjadi tiga. Untuk lihat di halaman 596 dalam syarah akidah halaman 596 sabar dibagi menjadi tiga macam sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan yang kedua sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit ini sabar pada asalnya ini dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Di dalam kitabnya Idatul sabirin Wadakhiratul syekirin Disuruh kita untuk sabar Dalam semua hal Dalam melaksanakan ketaatan perintah Ini harus sabar Kalau enggak sabar kita akan Meninggalkan perintah itu Seperti umpamanya melaksanakan sholat Ini harus sabar Sabar Melaksanakan puasa Harus sabar Melaksanakan zakat harus sabar Melaksanakan haji dan umrah juga harus sabar Menuntut ilmu juga harus sabar Untuk menuntut ilmu harus sabar Kalau tidak tidak akan dapat ilmu selama-lamanya Dan ini perlu perjalanan yang panjang Dan waktu yang lama untuk menuntut ilmu Tidak bisa sebentar Waktunya menuntut ilmu itu lama Makanya harus sabar Sabar ketika kita menyuruh keluarga kita untuk salat harus sabar. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu Perintahkan keluarga kamu untuk salat dan sabarlah. Kami enggak minta rezeki kepada kamu dan kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi sabar dalam melaksanakan perintah Ini panjang dan lama gitu. Dan seluruh perintah harus sabar Semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita Ini harus sabar Jadi sabar dalam kita melaksanakan arkanun Islam Sabar dalam kita menuntut ilmu Sabar juga dalam berdakwah. Apalagi tantangannya lebih banyak lagi dakwah. Juga harus sabar. Dan Nabi saw diperintahkan oleh Allah untuk sabar dalam berdakwah ini. Karena tantangannya banyak, gangguannya juga banyak, yang menentang juga banyak. Maka disuruh untuk sabar. Jadi sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah. Disebutkan oleh Al Imam Ibn Qayyim. Itu dibagi menjadi tiga Antum catat, Sabar dalam melaksanakan Ketaatan Itu dibagi oleh Ibn Al-Qayyim Jadi tiga, ini saya sebutkan dari buku Idatul Sabirin Wadakhiratul Syekirin Beliau menjelaskan Di dalam buku ini Sabar Dalam Melaksanakan perintah Allah Dibagi menjadi tiga Yang pertama kata beliau Qobla syuruh Artinya sebelum melaksanakan Ketaatan Sebelum kita melaksanakan ketaatan Kepada Allah Maka kita harus Tasihun niya wal ikhlas Harus Membersihkan niat dan harus Ikhlas Dan juga Menjauhkan sifat Ria dan sumah Berarti sebelum kita melaksanakan ketaatan, apa saja bentuknya ketaatan itu? Apakah sholat? Apakah menuntut ilmu? Apakah itu haji atau umrah? Atau yang lain, membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum laksana ketaatan ini, sebelum dia mulai harus dia bersihkan niatnya dulu karena Allah. Sebelum solat, sebelum dia sedekah, sebelum dia mengajar, sebelum dia berdakwah, sebelum dia mengajarkan Quran atau dia menjadi imam solat atau haji atau umrah harus dia mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah. Enggak boleh mengharapkan dunia. Tidak boleh juga dia ria Tidak boleh ingin dipuji dan disanjung oleh manusia Tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia Harus ikhlas oleh Allah dalam menaksanakan ketahatan kepada Allah Yang kedua As-sabru as Halal amal Yang kedua Sabar ketika melaksanakan amal itu Jadi sabar Ketika melaksanakan amal itu, sabar ketika melaksanakan ketaatan itu. Itu dia fayulazimul 'abdu as-sabra an dawai taqsir wa tafriq. Yaitu dia seorang hamba itu harus sabar. Dia harus tetap melaksanakan ketaatan, nggak boleh dia meremehkan ketaatan itu, nggak boleh dia menyanyiakan. Begitu juga dia harus terus melaksanakannya dengan semangat, nggak boleh malas. Artinya ada kesungguhan. Artinya antum sekarang nuntut ilmu, maunya, nggak boleh malas, nggak boleh main-main. Gak boleh harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan kepada Allah nuntut ilmu, melaksanakan kepada Allah dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan Muslimah. Pahlawul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap Muslim. Kalau wajib maka harus dilaksanakan sebelum melaksanakannya harus ikhlas kepada Allah dalam pelaksanaannya harus ada kesungguhan, enggak boleh malas, enggak boleh main-main. Tidak boleh sambilan, tidak boleh Laksanakan dengan baik dilaksanakan dengan sempurna Tidak boleh dengan malas Seperti sholat ketika kita melaksanakannya Sebelum sholat kita ikhlas oleh Allah Dalam pelaksanaannya juga tidak boleh kita malas Tidak boleh ria Orang-orang munafik ketika melaksanakan sholat itu Itu malas mereka وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَيْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا dalam syurah An nisa Allah berfirman tentang orang-orang munafik apabila mereka berdiri salat mereka berdiri dengan malas mereka riak mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit dan itu merantikan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah melaksanakan ketahatan atau sungguh-sungguh seperti contoh yang lain lagi, berbuat baik pada orang tua berbakti ini wajib bagi setiap anak dia wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya wajib hukumnya dengan dasar banyak ayat dalam Al Quran diantaranya wa ambudullah walatul shirikubihi shayaa wabil walidaini ehsana beribadakan kepada Allah dan jauhkanlah perbuatan syirik, beribadakan Allah mentauhidkan Allah dan janganlah kalian menyakutkan Allah dengan suatu apapun juga. Dan berbuat baiklah kepada orang tua dengan Ini berbuat baik kepada kedua orang tua Artinya berbuat baik kepada orang tua Ini ketaatan Dan termasuk amal yang paling utama Berbuat baik Maka diaksanakan kalau orang tua perintah Dengan sungguh-sungguh, tidak -sungguh, boleh malas Tidak boleh malas Begitu juga yang lain Ibadah-ibadah yang lain Ini harus kita laksanakan dengan kesungguhan Dan kita laksanakan Dengan Betul dan tidak boleh kita malas, enggak boleh kita menyanyiakan. Kemudian yang ketiga, asyabru bade al faraz min al amal. Sabar. Rasulullah katakan yang ketiga dari muqiyim, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sabar sesudah selesai dalam melaksanakan amal. Kalau kita sudah melakukan amal itu sudah selesai. Maka sabar Sabarnya bagaimana? Sabarnya dengan kita berdoa kepada Allah SWT Agar amal kita diterima Begitu para nabi dan para rasul Selesai melaksanakan satu amal Berdoa kepada Allah agar amal diterima dan Nabi sendiri Sallallahu alaihi Wasallam, selesai salat subuh. Nabi berdoa Allahumai ni as'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, Allahumun kuadang kau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wa sallatu selesai membangun Ka'bah yang sudah jelas ikhlas karena Allah karena Allah yang perintah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samii' alim wahai Rabb kami terima amal kami engkau lah yang mau mendengar engkau lah yang mau mengetahui dia berdoa kepada Allah agar amal kita diterima bukan bangga orang-orang yang bangga yang ujub dengan amalnya ini tidak sabar dia Membatalkan amalnya Atau dia sudah sedekah Kemudian sesudah dia sedekah kepada orang Sedekahnya disebut-sebut Sehingga menyakitkan hati orang yang dia berikan Atau dia ungkit-ungkit Ini membatalkan amalnya dia Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 264 ya wa wal adha. Wahai orang-orang yang beriman Jangan akan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan juga dengan mengganggu orang yang diberikan. Jadi tadinya sedekahnya dia ikhlas karena Allah, sudah diterima oleh Allah kemudian dia batalkan sedekah itu. Allah menyebutkan la tumtilu sadaqatikum. Jadi kalian batalkan sedekah kalian dibatalkan dengan apa? Dengan diungkit. Dibatalkan dengan apa? Dengan dia menyakiti orang yang dia beri. Begitu juga Uh, orang yang sudah menunaikan ibadah sholat di tengah malam gak ada yang tahu kemudian diceritakan kepada orang sudah selesai, tidak kata malam saya sholat hilang sudah dia bangga dan riak kepada orang sesudah selesainya jadi dia harus sabar menahan itu dia tutupi amal-amal kebaikannya sebagaimana dia menutupi amal kejelekannya makanya kata ulama salaf, uktum hasanatika amat taktum sejiatika sembunyikan amal kebaikanmu sebagaimana engkau sembunyikan kejelekan kamu begitu juga orang-orang yang menunaikan ibadah haji umrah sudah selesai menunaikan ibadah haji umrah dia bangga dengan hajinya dia cerita pada orang yang haji atau yang lainnya akhirnya terhapus amalnya dengan sebab dia ria dan membanggakan diri kepada orang lain dari apa yang dia sudah amalkan Maka kata Imam Luqayyim Orang melaksanakan ibadah ini Dia harus Ikhlas kerana Allah SWT Dan mengikuti contoh Rasulullah SAW Kemudian Tiga tadi, arti dalam ketahatan Yaitu kita sebelum melaksanakannya Kita harus Ikhlas kerana Allah Membersihkan dari berbagai macam Kesyirikan dan juga tujuan-tujuan yang tidak benar apa aja amal-amal solat itu kita harus niatkan ikhlas karena Allah tinggalkan semua tujuan-tujuan yang jelek apakah ingin mengharapkan uang mengharapkan sesuatu dari manusia atau yang lainnya harus diikhlas karena Allah sebelum melaksanakannya jangan mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia yang kedua yaitu ketika pelaksanaannya dia harus sungguh-sungguh enggak -sungguh. boleh malas Gak boleh gulu perlebihan, gak boleh juga menyanyakan dalam pelaksanaannya Kemudian yang ketiga, selesai pelaksanaan amal ketaatan, amal ibadah itu Maka dia harus mohon kepada Allah agar amalnya diterima Jangan dia membatalkan amal itu Jangan juga dia takabur, jangan ujub Dengan amal yang dia laksanakan Bahkan yang lebih berbahaya lagi, daripada itu, justru habis melaksanakan ketaatan itu, dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat banyak. maksiat yang sangat banyak. Atau seringnya amal-amal soleh itu diceritakan. Mesti dia sabar, dia tahan. Tapi dia ceritakan kepada orang, dia bangga dengan amal solehnya. enggak boleh. Makanya ini sabar, sabar dalam melakukan keperintahan dan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ajakan dosa dan maksiat sangat kuat kepada manusia, dan setan terus berusaha bagaimana mengajak manusia untuk sesat. Setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Makanya kita harus menahan diri. Kalau dulu dia pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian setan menggoda lagi, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia mengajak lagi. Umumannya dulu dia pernah minum khamar, dia taubat kepada Allah dengan taubat tanasua, datang lagi temannya, mengajak lagi. Ini adalah sabar dia menahan diri. Tadinya dia pernah berjudi, kemudian datang lagi temannya, dia taubat kepada Allah, datang lagi temannya untuk ngajak berjudi lagi, maka dia harus sabar tahan diri dia jangan sampai berbuat kembali, berbuat dosa dan maksiat atau yang sering terjadi juga ya rokok, hukumnya haram rokok itu rokok, sudah tobat, gak ngerokok datang temannya lagi nawarin rokok, gak sabar dia, diambil juga sama dia, ngerokok lagi, rokok hukumnya haram dalam Islam Haram dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Masih ingatkan kepada orang-orang yang ngaji dan juga semua yang mendengarkan radio Roja dan yang juga pemirsa TV Roja tinggalkan raka'ukum yang haramlah misal. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu juga musik lagu tadinya dia pemain musik atau dia sering mendengarkan musik dan senang kepada musik. Kemudian taubat kepada Allah, kenal Quran, kenal Sunnah, kenal pemahaman Salaf. Alhamdulillah, dia mengaji dan segala macam. Datang lagi temannya yang biasa dia berteman dengan orang itu untuk nyanyi atau main musik. Maka di sini dia harus sabar, menahan diri. Dan kadang-kadang terbawa itu. Dia harus sabar dari perbuatan dosa dan maksiat. Musik hukumnya haram dalam Islam. Musik hukumnya haram dalam Islam. Jadi ini yang seperti ini harus harus di dikuatkan dan mohon kepada Allah agar kita sabar dalam ber, dalam menahan diri dan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Dan harus sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Harus sabar karena hidup ini merupakan ujian. Dan semua manusia diuji. Jangankan kita. Hatta para nabi. Hatta para rasul alaihi salatu wa salam. Dicoba dan diuji oleh Allah SWT. Dan hidup ini sebagai cobaan ujian. Dan Allah ingin menguji kepada kita. Siapa di antara kita yang paling baik? Yang paling baik apanya? Amalnya. Al-adhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala. Allah berfirman dalam surah tabarak surah al Mulk. Yaitu Allah yang menciptakan mati dan hidup Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya Bukan paling banyak Paling baik amalnya Yaitu yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Di dalam surah al anbiya Allah menyebutkan Kullu nafsin zaiqatul maut Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah Wa ilayna turja'un Anda melihat Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum sharri wal khairi fitna wa ilainar turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Karena belum berkisarri wal khairi fitnah dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, afitnatan, ibtilaan, wamtihanan sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaih yang kepada kami lah kalian akan dikembalikan. Yang dimaksud dengan ashar wal khair kejelekan dan kebaikan ashar wal khair itu maksudnya. Asyar dalam tafsirnya, baik tafsir At-Tabari maupun Ibn Kathir. Asyarat kejelekan, maksudnya kesusahan, kefakiran, kemiskinan, kesulitan, penyakit, dan yang lainnya. Itu Allah akan co coba dan uji kita. Wal-khair, wal-khair yaitu kebaikan, kesehatan. Kelapangan, kekayaan, kemudahan dan yang lainnya. Ini cobaan semuanya. Wa ilai nanti kepada kami lah, kamu akan dikembalikan. Arti Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa sungguh-sungguh kami akan uji kalian, diuji, diuji dengan apa? Diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian, baik atau buruk atau buruk atau baik musyarr dengan kesusahan, kesulitan, kefakiran, kemiskinan, penyakit ini atau musibah yang besar, bencana, ini syar maksud. Wal khair kebaikan yaitu kesehatan, kesehatan, kekayaan, diberikan harta yang melimpah dan yang lainnya. Ini kebaikan. Fitnatan sebagai cobaan dan ujian. Jadi kita harus memahami bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian Dan setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan cobaan dan ujian Seseorang akan diberikan ganjaran oleh Allah sesuai dengan cobaan dan ujian Semakin besar cobaannya, semakin besar ujiannya, semakin besar ganjarannya Cuma itu bagi orang-orang yang sabar dan reda seperti disebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani in 'idhamul jazaa' ma' idhamil bala' wa ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man saqita falahus saqab Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung besarnya cobaan dan ujian Besarnya ganjaran, pahala tergantung besarnya cobaan ujian Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum Allah akan uji mereka Barang siapa yang reda maka Allah reda kepada mereka Dan barang siapa yang tidak reda yaitu murka Maka Allah akan murka pada mereka Jadi ganjaran, pahala tergantung dari cobaan dan ujian yang kita terima Makanya kita harus sabar menghadapi cobaan dan ujian yang pahit ini karena cobaan ujian merupakan konsekuensi kehidupan dan kesabaran merupakan konsekuensi iman iman kepada apa al qada wal qadar makanya dalam al qadar, -qadar nabi menyebutkannya antu minabil qadari khairihi wa sharrihi engkau beriman kepada qadar baik dan dan buruk bukan hanya baik Buruk juga wajib kita imani. Jadi kita harus sabar dan tingkatan sabar ini dijelaskan oleh para ulama. Ada orang yang diberikan cobaan, ujian, dia murka. Maka Allah murka pada orang itu. Ada yang diberikan cobaan dan ujian sabar dan sabar ini ketika pertama kali terkena cobaan ujian itu. Maka ketika Nabi saw namunyi seorang wanita yang kematian anaknya dia menangis nabi suruh sabar tapi orang ini tidak mau kemudian diberitahu oleh sahabat wah oh, itu Rasulullah kemudian dia datang ke Rasulullah minta maaf atas perbuatannya dia nabi bersabda inna masabru inda sadmatul ula sabar itu ketika pertama kali terjadi datang penyakit atau anak meninggal atau yang lainnya atau orang di Cina meninggal Pertama kali kena musibah itu langsung dia sabar Dia sabar Pertama kali kena cobaan dan ujian dia sabar Indah sadmatil ulam Jadi yang pertama Yang paling jelek itu Dia murka Mengeluh, enggak senang dapat cobaan ujian Yang kedua sabar Yang lebih tinggi lagi ridho Yang lebih tinggi lagi syukur Ada orang dikasih cobaan ujian Dia bersyukur kepada Allah Para nabi dan para rasul alaihi musalaatu wassalam cobaan ujian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Kenapa? Karena dengan cobaan ujian akan menghapuskan dosa. Dengan cobaan dan ujian itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia Dapat cobaan ujian Akan memasukkan dia ke dalam surga Apabila dia sabar dan ridho Maka Nabi SAW menyebutkan kepada Seorang wanita Yang dia terkena penyakit ayan Dan ribatan yang sahih Dan terdapat juga di Dalam kitab Riyadis Salihin Terkena penyakit ayan Di bab sabar kemudian diminta kepada Rasulullah agar minta disembuhkan kata Nabi sabar dengan penyakit kamu ya Rasulullah kadang, -kadang kalau aku datang penyakit ayah ini terbuka auratku doakan kepada Allah agar tertutup auratku Nabi doakan kata Nabi kepada perempuan ini jannah. kalau engkau sabar kamu dapat surga yang diharapkan oleh dia sabar supaya dia masuk surga Disuruh sabar Dengan penyakit yang Allah berikan kepada dia Disuruh dia untuk sabar Kamu akan masuk surga Sabar dan redo Tapi dia minta kepada Nabi doakan aku Agar tidak terbuka auratku Jadi cobaan ujian yang Allah berikan kepada manusia ini Banyak hikmahnya Ratusan, bahkan ribuan hikmah Cuma banyak orang yang belum paham tentang hikmah itu Makanya seorang mu'min Dia harus sabar terhadap cobaan dan ujian yang menimpa dia. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua syukur. Syukur. Jadi seorang mukmin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah SAW Rasulullah bersabda antum niat di halaman 594, ajaban li'amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'a khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabara fa khairan lahu rasulullah s.a.w. bersabda ajaban li amrul mu'min sungguh sangat mengherankan urusannya seorang mu'min inna amrahu kulluhu Khairun sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walisazakah liyahatnya ilmu mukmin dan itu tidak didapatkan, tidak diperoleh bagi seorang pun kecuali hanya untuk orang mukmin saja. In asabatu sarra shakarafakanakaran lah. Bila ditimpa dia kesenangan, mendapatkan kesenangan, kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu baik buat dia. In asabatu darra sabar rafaqan akhiran apabila dia mendapatkan cobaan ujian musibah dia bersabar dan itu baik bagi dia hadis ini sahih riwayat imam muslim ahmad ad-darimi ibnu hibban dan ini yang dari sahabat abu yahya suhaib bin sinan radhiyallahu an dan orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah, Allah akan memberinya petunjuk di dunia dan di akhirat. Jadi dua yang membuat Rasulullah heran bagi orang mukmin ketika dia mendapatkan kesenangan syukur, apa aja bentuknya. Dan ekorni bedin, nasakmu Allah, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat sangat banyak, tak bisa kita hitung. Harus bersyukur. Yang kedua sabar ketika mendapatkan cobaan ujian dan antum ingat bahwa cobaan ujian yang menimpa manusia itu sangat sedikit setiap pribadi orang dia ketika mendapatkan cobaan ujian cobaan itu sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat nikmat Allah sangat banyak kepada orang itu nikmat sangat banyak cobaan sedikit cuma kalau kita lihat dia tidak sabar ketika dapat cobaan ujian ni'mat kalau anda mau hitung ni'mat Allah sangat banyak hitung saja ni'mat Allah dari mulai Allah menciptakan kita kemudian juga memberikan mata dari mata iya, enggak bisa dibayar dengan apapun juga ibadah kita ni'mat mata, enggak bisa kita bayar dengan ibadah ratusan tahun telinga hidung, mulut Kemudian tangan, kaki, hati, akal. Yang ada pada tubuh kita saja, kita harus bersyukur kepada Allah. Maka Allah berfirman, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُلْسِرُونَ Tentang diri kamu, kenapa kamu tidak perhatikan diri kamu? Disuruh kita bersyukur. Begitu juga, nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Nikmat oksigen. Nikmat makanan sampai semua ini yang ada dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan segala binatang. Adanya ayam, adanya kambing, adanya sapi dimudahkan untuk disembelih untuk manusia. Belum tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi kita harus menghitung nikmat-nikmat itu supaya apa? Supaya kita bersyukur. Meskipun tidak akan mungkin kita bisa hitung Wa intaun dunia matallahilatohsoha inal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat ni'mat Allah tidak akan bisa kamu hitung. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat sangat kufur, sangat zalim manusia ini. Jadi kalau begini, Nasakulloh kita hitung nikmat Allah yang sangat banyak dibandingkan dengan musibah yang kita terima. Apa aja musibah yang kita terima, bandingkan dengan nikmat Allah, penyakit. Kebakaran, kebanjiran, hilangnya uang kita, atau apa saja yang menimpa kita Cobaan, ujian yang kita terima, itu sangat sedikit Dan juga waktunya sebentar, sebentar Tapi ni'mat dari mulai kita lahir, bahkan sebelum kita lahir Sampai kita lahir, sampai kita dewasa, itu gak bisa dihitung ni'mat itu Sangat banyak jika kita bandingkan antara musibah, cobaan, ujian dengan nikmat Allah yang paling banyak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersyukur sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyah syukur Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bapak-bapak dan hadirin Di sini saya sebutkan menurut para ulama bahwa iman itu ada dua bagian. Sebagian sabar, dan sebagian adalah syukur. Makanya yang saya bahas dalam uh, syarat akhidah ini, karena masuk dalam masalah iman. Sabar masuk bagian daripada iman, dan syukur masuk bagian daripada iman. Para ulama masalah berkata, sabar adalah sebagian dari iman. Allah SWT mengumpulkan sabar dan syukur dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna fi dhalike la ayat li kulli sabarin syukur sesungguhnya pernah demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar dan yang bersyukur dan iman dibangun di atas dua rukun yaitu yakin dan sabar dua rukun ini Allah sebutkan dalam Firman-Nya wajalna minum aima teh yaduna biamrina lama sabaru wakanu baiyatina yuqunun dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami ya, dengan keyakinan seorang akan tahu hakikat perintah dan larangan ganjaran dan siksaan dan dengan kesabaran ia bisa melaksanakan perintah Allah dan menanam dari apa yang dilarangnya. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan. Allah menjadikan kepemimpinan dalam agama dengan sebab sabar dan yakin Karena sesungguhnya agama seluruhnya adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya Jadi agama ini mengetahui kita kebenaran dan mengamalkannya Dan untuk mengamalkannya mesti ada kesabaran Artinya untuk mengamalkan ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pelajari Ini membutuhkan kesabaran bahkan menuntut ilmu juga membutuhkan kepada kesabaran Allahumma taala menjadikan menuntut ilmu termasuk jihad dan jihad mesti ada kesabaran Allah Taala menjadikan menuntut ilmu termasuk jihad dan jihad mesti ada kesabaran. Allah Taala berfirman wal asri inal insan fi hus illa alladina aman wa amil salihat watawasau bil haki watawasau bil sabr demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran juga berfirman dalam surah Sad ayat 45 wa zkur ibrahim wa ishaq wa yaqub ulul aidi wal absar dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatwa di Juz yang ke-10. Kemudian Al Imam Luqaim mengatakan begini. al Imam Luqaim sesungguhnya sumber segala fitnah disebabkan mendahulukan akal. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya sumber segala fitnah disebabkan mendahulukan akal atas syariat dan mendahulukan dan mendahulukan hawa nafsu atas akal. Yang pertama adalah pokok dari fitnah syubhat dan yang kedua adalah pokok dari fitnah syahawat. Fitnah syubhat dapat ditolak dengan kesabaran fitnah syubhat dapat ditolak dengan kesabaran oleh karena itu Allah subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan dalam agama terikat dengan dua perkara ini Allah taala berfirman Wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar mereka dan mereka meyakini ayat kami. Ayat ini menunjukkan dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama. Allah juga mengumpulkan kedua hal ini dalam firman-Nya wa tawasaw bil haqqi mereka saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran Menasihati dengan kebenaran dapat melaksubahat dan dengan kesabaran dapat menahan hati dari mengikuti syahwat Ini disebutkan oleh Imam Nukayyim dalam kitabnya Iqatul La'akhan Min Masayri Syaitan Syekh Abdul Rahman bin Nasirah Sa'adi rahimahullah juga menjelaskan di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ beliau menjelaskan وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ dan kami jadikan di antara mereka pada asalnya ayat ini turun untuk Bani Israel pemimpin مَمِنْهُمْ yang memberi petunjuk dengan perintah kami Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Yaitu para ulama dengan syariat-syariatnya janjian-janjian hidayah Mereka memperoleh hidayah di dalam diri mereka dan memberi petunjuk kepada orang lain dengan hidayah itu Maka Al-Quran diturunkan kepada mereka adalah sebagai petunjuk Dan dalam ayat ini, orang mukmin dibagi menjadi dua Yang pertama pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan yang kedua, para pengikut yang memperoleh petunjuk dari mereka para pemimpin yang memberi petunjuk tersebut. Adapun yang pertama, yang paling tinggi kedudukannya setelah kedudukan kenabian dan kersulan disebut dengan asyidqin orang-orang yang jujur. Mereka mendapatkan kedudukan ini selama mereka sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam mereka belajar. Sabar dalam mereka menuntut ilmu sabar dalam mereka mengajar sabar dalam mereka berdakwah dengan Allah dan sabar atas gangguan dalam berdakwah dan mereka menjaga diri mereka dari jatuhnya mereka dalam perbuatan maksiat dan nafsu syahwat dan firman Allah wa kanu bi mereka meyakini ayat-ayat kami yaitu mereka mengimani ayat-ayat Allah sampai yakin dan hal itu adalah suatu ilmu yang sempurna yang wajib untuk diamalkan mereka mencapai derajat yakin karena mereka belajar Dengan pembelajaran yang benar Mereka mencapai derajat yakin karena mereka belajar dengan belajar yang benar Yang mereka pelajari jelas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf Dipelajari dengan sungguh-sungguh Difahami dengan benar Dan diyakini mereka mengambil permasalahan-permasalahan dari dalil-dalil yang menghasilkan makna yakin. Mereka senantiasa mempelajari permasalahan-permasalahan itu dan berdali atasnya dengan dalil-dalil yang banyak sampai mereka mencapai derajat yakin tersebut. Maka dengan sabar dan yakin kepemimpinan agama akan diperoleh. Ini dalam tafsir Taizir khalimurrahman fit tafsir kalamilmanan. Jadi orang yang jadi pemimpin dia ya harus sabar mendapatkan cobaan, ujian umat Islam harus sabar kalau ingin jaya, harus sabar kemudian yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah pasti akan membantu hamba-hambanya Allah pasti akan melanggu hamba-hambanya dan yakin bahwa kita pasti akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus sabar kita dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala sabar dan yakin Allah jadikan pemimpin dalam agama kemudian di disamping harus sabar juga syukur dua ini tidak bisa lepas karena ini iman dibagi dua sabar dan syukur dan syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas tiga rukun syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas tiga rukun yang pertama pengakuan hati bahawa semua ni'mat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain pada hakikatnya semua dari Allah yang kedua menambahkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat itu yang ketiga menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan beribadah dengan benar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala syukur untuk melihat ada tiga rukunnya yang pertama, yaitu kita mengakui bahawa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada orang lain Semua dari Allah Semua nikmat, apa saja yang diperoleh manusia Itu dari Allah SWT Bukan dari hasil usahanya dia Bukan dari titelnya dia Bukan dari kepintarannya dia Bukan Tapi semua datang dari Allah Yang Allah berikan nikmat kepada kita dan kepada orang lain Apakah itu orang-orang kaya atau pejabat atau yang lainnya? Semua nikmat yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan dari Allah SWT yang wajib disyukuri semuanya. Apakah bentuknya kesehatan, bentuknya uang, bentuknya harta, bentuknya kendaraan, bentuknya rumah atau bentuk apa saja itu semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari kepintaran dia bukan dari titelnya, bukan dari yang lain bukan, tapi semua nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu harus kita yakini, dengan seyakin-yakinnya yang kedua, yaitu rukun dari syukur, yang kedua, menampakkan nikmat tersebut dan menyenjung Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang pertama tadi kita meyakini bahawa semua nikmat yang kita peroleh datang dari Allah bukan dari kepintaran kita, bukan Bukan dari kehebatan kita, bukan Kalau orang mengaku bahawa itu kepintaran dia Kehebatan dia, sama dengan Korun Sama dengan Korun Yang dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini Karena dia mengatakan bahawa Dia memperoleh harta itu karena ala ilmin indi. Saya dapat harta sebanyak-banyaknya Karena ilmu Ilmu saya sendiri Kepintaran saya Ini kufur ni'mat yang seperti ini yang kedua, rukun syukur yang kedua yaitu menampakkan nikmat itu dan menyanjung Allah atas nikmat yang itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah itu kamu tampakkan. Boleh kita menceritakan nikmat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai apa? Syukur kepada Allah. <tuh> Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kalau ustaznya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani lam yashkurul al qalila lam yashkurul kathir wa at-tahadduth bi ni'mati llahi syukrun wa tarkuha kufrun al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adhabun qatana bi sallam barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak dan menampakkan nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah itu merupakan syukur dan meninggalkannya adalah kufur. Jamaah itu adalah rahmat dan berpecah belah adalah azab. Maknanya kita tampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan benar, hanya kepadanya. Jadi dapat nikmat untuk taat kepada Allah. Kita diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah untuk taat. Melaksanakan salat yang lima waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, bersedekah, menunaikan ibadah haji umrah, menyambung tali surat rahim kemudian juga berbuat baik kepada kedua orang tua, membantu orang-orang miskin dan yang lainnya. Artinya nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Banyak orang-orang diberikan nikmat dari Allah. Seperti dia kerja atau dia dagang. Dia kerja dapat gaji. Dan dia, dapat, dia dagang juga dapat uang. Semua nikmat dari Allah SWT. Tapi sayangnya mereka enggak bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang kerja, orang yang dagang dan yang lainnya. Mereka meninggalkan sholat. Rezeki yang Allah berikan agar kita menegakkan ibadah kepada Allah banyak yang gak sholat, sebelum subuh sudah berangkat dia kerja sholat mana sholat subuh sampai di kantor dia musinya waktunya dur, dia sholat, dia tidur dia sholat, waktunya jam istirahat tidur dia, sampai jam 1 bangun gak sholat langsung makan kerja lagi sampai asar asar, karena waktu masih belum keluar, dia terus kerja jam 4 keluar dia kejar bis atau kereta akhirnya apa? asalnya hilang sampai di rumah isya di jama' sholatnya maghrib dengan isya ini orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT, tinggalkan sholat subuh ditinggalkan kadang-kadang juga Zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan. Dua ini yang paling penting. Zuh, subuh dengan asar. Artinya semua sholat wajib dilaksanakan dengan waktu. So, subuh dengan asar. Kata Nabi. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar. Maka dijamin dengan surga. Masuk surga. Tapi betapa banyak orang yang tinggalkan sholat. Ini orang-orang yang tidak syukur. Atau diberikan harta oleh Allah yang mestinya dia... Kuarkan zakatnya, dia sedekah, tapi justru dia berfoya-foya. Dia pakai jalan-jalan, dia pakai masiak dan yang lainnya, nggak syukur kepada Allah Subhanahuwataala. Makanya, ya, kamu beda. Jadi orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Dan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Lain syakartum, lain zidanakum, lain kafartum ina adabi syadid. Seandainya kamu syukur, Allah akan tambah nikmat itu kepada kamu. Seandainya kamu kufur, azab Allah itu sangat pedih. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit. Wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikwanuddin azhamullah. Syukur ini penting ya, dan termasuk bagian daripada iman. Dan pokok dari syukur dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Pokok daripada syukur adalah tauhid kepada Allah. Idhirasu asy-syukri atauhid pokok dari syukur itu mentauhidkan Allah SWT. Jadi ketika orang bersyukur kepada Allah SWT dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, rezeki, kemudian nikmat, harta dan yang lainnya Allah limpahkan kepada dia. Maka wajib dia mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Karena dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa makalakul jinna wal insa ilari abdurun. Tiada aku jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Makanya dia harus Mentauhidkan Allah menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian diantara syukur juga yang harus ditaatikan, yang pertama syukur kepada Allah, syukur kepada Allah dengan, apa? dengan mentauhidkan Allah, syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, syukur kepada Allah dengan memuji dan menyanjung Allah semata-mata, syukur kepada Allah dengan kita beribadah hanya kepadanya dan tidak kepada yang lainnya syukur kepada Allah dengan menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain itu syukur kemudian syukur kepada kedua orang tua bahawa Allah berfirman dalam surah Luqman li wali wali daik dan akan bersyukur kepada aku kata Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu karena adanya kita ya dengan adanya orang tua adanya anak yang orang tua yang melahirkan yang mendidik segala macam, maka dia wajib bersyukur kepada orang tua dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia ada syukur. Kemudian juga syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Yang perintahkan Rasulullah SAW. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Orang yang... Uh, apa menunjuki kita yang tadinya kita tidak mengerti apa-apa ditunjuki kita di atas sunnah Allah menunjuki kita dengan perantaran orang itu maka itu wajib syukuri orang-orang yang berbuat baik apakah bentuknya ilmu atau harta atau yang lain kepada kita kita wajib membalas dengan kebaikan Nabi SAW bersabda man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa'ilam tajidu fa'ilam tajidu Matu kafiuna fada'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tum. Kata Nabi barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu kamu balas. Orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Allah berfirman hal jazaa'u l ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Orang berbuat kebaikan dibalas akan kebaikan. Kalau kamu tidak mendapati untuk membalas kebaikannya, maka doakan orang itu dengan kebaikan. Sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Jadi orang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Orang membimbing kita. Orang memberikan harta kepada kita. Balas dengan kebaikan. Jangan dicelak, jangan difitnah. Jangan kurang ajar. Jangan yang lainnya balas kebaikan dengan kebaikan. Karena yang perintahkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seorang istri dia wajib bersyukur kepada suaminya. Bersyukur Alhamdulillah dia masih mendapatkan atau mempunyai suami. Syukur dengan berbuat baik dan taat kepada suami. Allah memberikan yang banyak kepada istri. Dia taat kepada suami, ini bentuk syukur Taat kepada suami, dia bentuk syukur Jangan kemudian banyak mengeluh Sabar Terhadap suaminya Dan bersyukur kepada Allah Allah memberikan kepada dia suami Artinya Kesempatan dia untuk ibadah kepada Allah Dan kesempatan merupakan jalan bagi dia Untuk menuju surga Allah menyebut, uh, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi bersabda, "Ida salat al-mar'atu khamsaha, wacamat syahrha, whasanat wa farjha, waatayat bala ha, dhalat al-jannah min abuab al-jannah shahal." Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita itu salat yang lima waktu puasa di bulan ramadhan menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya maka dia masuk sorga dari pintu sorga manasa yang dia kehendaki bersyukur dia kepada suaminya makanya orang atau perempuan yang tidak bersyukur kepada suami Allah tidak akan lihat antipada hari kiamat Sebagaimana diraikan oleh Imam An Nasa'i dalam kitabnya Isharatul Nisa, Nabi bersabda: "Layyamurullah ilam raa'atin, la tashkur di zaujiha, wahiya, la tasetakni anhu. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut kepada suaminya. Enggak bersyukur, dia banyak menuntut. Allah enggak akan lihat pada peradaban kiamat. Hadis ini sahih diraikan oleh Imam An Nasa'i dalam kitabnya Isharatul Nisa. Jadi, kita harus bersyukur kepada Allah Dan Nabi SAW Menganjurkan kita untuk bersyukur Dengan apa? Dengan banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Nabi pernah Dan Nabi adalah orang yang Tidak pernah tinggal sholat malam Nabi tidak pernah tinggal sholat malam Terus sholat malam sampai kakinya bengkak Kemudian suatu waktu pernah ditanya oleh Istrinya, Ya Rasulullah, bukankah engkau suruh diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Nabi salat malam sampai kakinya bengkak. Nabi jawab apa? Afala akunu abdansyakuro. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya syukur dengan melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada sahabat, sahabat Mu'ad bin Jabal. Untuk bersyukur. Ya muadza tad'ana dubura kulli salatin an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni tinggalkan di belakang setiap salat engkau berkata, ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepadamu, untuk bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah dan memperbaiki ibadah. Ya, setiap selesai salat atau di akhir sebelum salam kita ucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan nabi juga berdoa. Terdapat doa yang panjang di antaranya nabi ra Allahumma ja'alni laka syakkara laka dzakkara laka rahaba laka mitwa ilaika muhbidan awha muniba sampai akhir. Nabi minta kepada Allah ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang banyak bersyukur padamu. Dan juga kalau anda melihat juga di antara doa yang Allah sebutkan dalam um -kan oui. Al Quran, Rabbiau zigni an ashkura naimatakalati anamta aliyya waala wadiyya waan amal salihan darra wa dikhli bi rahmatika fi ibadika salihin Rabbiau zigni wahai Rabbku berikanlah padaku dan ashkur naimatakalati anamta aliyya Agar aku bersyukur atas nikmatMu yang Kau kurniakan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. dan agar aku menampukan amal soleh yang Kau redoi dan masukkan aku dengan rahmatMu di antara hamba-hamba Engkau yang soleh dalam Surah An-Naml dalam Surah An-Naml di ayat 19. Kemudian terakhir saya sebutkan di sini sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari adat Allah. Hal ini karena iman dibangun dari sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Disebutkan dalam Alquran dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Ya sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersabar Atas segala cobaan ujian dan juga dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya kita sabar dan kemudian juga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ibu sasteri makasih jasa keleheran atas nasihat dan tausiah yang telah saya sampaikan. Untuk Saudara Kusiman Sakhida, kita masuki sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 untuk pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV 081317776543. Pertanyaan yang pertama kami angkat dari Umu Ahmad di Semper Jakarta Utara yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz terima kasih atas nasihat untuk bersabar di dalam mencari keikhlasan setelah beramal Namun bagaimanakah bila untuk memotivasi saudara di dalam beramal saya berkata Kalau kamu ingin hidup berkah dan diridoi oleh Allah maka nafkahilah orang tua dan mertua Insya Allah kamu akan mendapatkan berkah sebagaimana saya Apakah nasihat seperti itu bisa membatalkan sodokoh kita Ustaz? Mohon jawaban dan nasihat Al-Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan Yang berkaitan dengan memberikan semangat kepada orang Untuk melakukan perbuatan baik Dengan mencontohkan dirinya eh, Kalau dia memang tidak ada niat untuk riyak enggak ada niat untuk ujub Sekedar untuk memberikan semangat boleh Seperti orang tua menceritakan Kepada anak-anaknya dari amal soleh Yang dilakukan oleh dia Dalam rangka memberikan semangat boleh Tapi tetap Dia harus berhati-hati Jangan sampai kemudian timbur ria Bahkan kadang-kadang Setan masuk dari berbagai macam pintu Untuk apa? Untuk membatalkan amalnya dia Nah, kalau bisa diceritakan, ceritakan orang lain aja jangan dia. Banyak orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua yang kemudian dia diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak bisa mengambil, jangankan orang Islam, orang kafir aja. Orang kafir itu berbuat kebaikan pada orang tuanya. Diken ganti oleh Allah di dunia ini. Orang kafir berbuat kebaikan pada orang tua dibalas di dunia. Kenapa? Dia berbuat baik kepada orang tuanya. Itu orang kafir, apalagi orang orang Islam Di samping dia mendapatkan balasan, kebaikan di dunia, di ganjar Allah Di akhirat dia mendapat, kalau orang kafir tidak Orang kafir hanya dibalas di dunia saja Kebaikannya dibalas di dunia, namun di akhirat tidak Di, di akhirat jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, orang-orang kafir Tapi orang yang beriman kepada Allah Dia berbuat baik kepada orang tuanya Maka dibalas di dunia ganjarannya dan juga nanti di akhirat Allah akan Allah akan berikan ganjaran yang besar. Jadi usahakan dia ceritakan aja orang orang lain supaya dia tidak timbul ujub. Wallahu a'lam. Baik hey, Ustaz, terima kasih jahat kelahiran atas nasihatnya. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari seorang pendengar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang bertanya, Ustaz, saya mendapatkan musibah dan ujian selama tiga tahun berupa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ternyata sudah berikhtiar dengan berobat ke dokter ataupun pengobatan alternatif. Ya, jadi pertanyaan sejauh manakah? Saya, bisa, saya harus bersabar meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mohon nasihat dan eh, penjelasan dari Al-Ustaz Jadi pertanyaan dari hamba Allah di Tanjung Pinang Berkaitan dengan penyakit yang dideritanya Selama 3 tahun belum sembuh Ya harus sabar Kalau sabar itu tidak ada batasnya dalam melaksanakan kita ketaatan kepada Allah sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan mahasiswa dan juga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dia harus sabar dan terus mohon kepada Allah artinya hidup ini merupakan cobaan dan ujian dan kalau dia sabar dan dia redo dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada dia berupa penyakit maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya Allah akan mengangkat derajatnya dan tadi sudah saya ceritakan tentang seorang wanita yang terkena penyakit ayan Minta kepada Nabi SAW agar disembuhkan Tapi Nabi mengatakan Kalau engkau sabar, engkau masuk sorga Kalau engkau sabar, engkau akan masuk sorga Disuruh sabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disuruh kita untuk sabar dan jangan banyak mengeluh, jangan mengeluh peluhan manusia Karena yang memberikan cobaan dan ujian itu Allah Swt. Kalau Allah yang memberikan cobaan dan ujian, yang kita minta kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit yang kita derita. Kalau seandainya pun belum hilang, ya kita sabar. Di situ ada hikmah Allah yang sangat besar yang kita enggak ketahui. Makanya para ulama menjelaskan. Cobaan, ujian yang menimpa manusia itu juga terkadang Allah berikan begitu saja kepada mereka untuk mengangkat derajatnya, terkadang juga karena apa? karena perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fa fi ma Apa saja musibah yang kalian dengan sebab perbuatan dosa kalian, tapi Allah banyak memberikan maaf. Atau juga dengan sebab uh, Perbuatan kita yang dulu-dulu yang kita tidak ketahui. Apakah bentuknya kesaliman. Apakah kesombongan. Atau yang lain yang kita tidak ketahui. Yang dengan penyakit itu. Atau cobaan itu. Supaya dia kembali kepada Allah. Supaya dia tunduk kepada Allah. Supaya hilang. Kesombongannya supaya juga dengan cobaan hujan itu akan membersihkan hatinya dia dari berbagai macam penyakit penyakit hati dan masih banyak lagi yang lain hikmah yang Allah berikan dari cobaan dan hujan itu. Wallahu aalam. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang Ustaz sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita dan kami berikan kesempatan untuk penelpon di kesempatan berikutnya 0218236543 dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan dan nasihat yang Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Baik, kami coba uh, sapa. Ya, halo. Halo, Hello. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Aceh nih, Abu Bayhaki. Silakan Pak Abu Bayhaki. Silakan Pak. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ini, uh, Ustaz. Uh, ini bertanya, ada enggak doa khusus untuk orang tua supaya mendapat hidayah Ya. Seperti kita ini, karena hidayah sunnah ini kan luar biasa apa ya masya Allah. Kita senang, gembira mendapatkannya suatu nikmat yang ya. luar biasa nikmat. Uh, anak kepingin uh, orang tua dan keluarga mendapatkan nikmat ini juga seperti seperti anak ini. Ya. Begitu mulakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Amroh Wahyudi. Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Diper silakan, Ya. Jadi tentang uh, doa yang khusus tidak ada. Artinya tetap aja kita mohon kepada Allah untuk orang tua kita dan keluarga kita yang belum mengikuti sunnah. Ada nikmat kita diberikan hidayah di atas sunnah ini lebih baik dan lebih mahal dari dunia dan seisinya Nikmat yang Allah berikan hidayah kita di sunnah lebih baik dan lebih nikmat dan lebih malah daripada dunia sesi ini makanya anda bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di ada sunnah kita diberikan hidayah di atas Quran wasanah lah pahamisalat nikmat yang besar. Kalau kita tak tahu kalau tetap umpani seorang itu di atas bid'ah syirik atau ajaran dan alat yang sesat sempit dunia ini. Dan selalu mengalami kegelisahan dan yang lainnya makanya diberikan hidayah, nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri maka jaga hidayah itu dengan apa? dengan terus kita menuntut ilmu syar'i, memahaminya, mengamalkannya dan juga mendawakan kepada keluarga Adapun orang tua, keluarga yang belum mendapatkan hidayah, terus kita berdoa kepada Allah siang dan malam doakan ya boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah tunjukilah Orang tua saya berikan hidayah kepada keduanya dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami Al-Quran, Wasunala, Pahmislah, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada aku. Terus doa, bukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Doa terus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan hidayah. Jadi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Taala. Terus doakan Kita berusaha juga untuk berbuat baik kepada orang tua Berbuat baik Berikan hadiah kepada orang tua Menyenangkan orang tua Dan yang lainnya Mudah-mudahan dengan kita berbuat baik kepada orang tua Memberikan hadiah atau menyenangkan orang tua Allah bukakan hatinya dia Untuk menerima nasihat kita Agar dia mengikuti Al-Quran al Dan menjauhkan perbuatan Perbuatan bid'ahnya dan yang lainnya Sebab Semua di tangan Allah, artinya hidayah, taufik, itu di tangan Allah swt. Jangankan hanya, jangankan kita. hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada pamannya Abu Talib. Allah sebutkan dalam surah Al Kasas, Inna kalatadi manahbar tuwa lakinallahi adi mayyishah. Engkau enggak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki kita berusaha untuk mendakwahkan dengan cara yang baik dan berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu alam. Baik, terima kasih jasa kelahiran atas nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Bayhaki di Aceh. Kami angkat kembali untuk nomor yang kedua, silakan 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Pak Rasid di Jakarta Pusat Baik, Silakan silahkan Pak Rasid uh, Begini Pak Ustad <tuh> Terkait dengan Sabar Ketika ditimpa Derita sakit Kan tadi dikatakan bahwa akan Menghapus dosa-dosa kita Kalau kita ridho ihlas <tuh> Nah pertanyaannya Ketika Yang sakit ini sebelumnya Dia tidak Tidak taat dalam ibadah Uh, kemudian Sampai dia meninggal uh, Apakah Berlaku bahwa Dalam hal ini dia Sabar kemudian dihapuskan dosa-dosanya Jadi dia tidak sempat lagi Ketika tidak sempat sembuhlah Kemudian berubah menjadi baik Tetapi meninggal uh, Ini mohon pencerahan dari Pak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rashid atas interaksi Bapak Assalamualaikum warahmatullahi jadi tentang orang yang Dia berbuat dosa dan berbuat maksiat Kemudian dia ditimpa ditimpakan oleh Allah Penyakit Yang tidak sembuh sampai dia meninggal di dunia Ini urusannya kita kembalikan kepada Allah Tentang orang itu sabar atau tidak Ini kaitan dengan masalah hatinya dia Kita gak tahu Dia sabar, diredo atau tidak Tapi dengan diberikan penyakit itu Mudah-mudahan dia sebagai saudara kita atau keluarga kita, mudah-mudahan itu akan menghapuskan dosa-dosa dia yang sekian banyak sebab musibah yang menimpa kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, enggak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa ma asalbaku mimusibatin fa'ib makas sabat aidi kumaya akulang kafir. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu dengan sebab perbuatan dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi untuk manusia secara umumnya itu diantaranya sebabnya karena perbuatan dosa dan maksiat. Adapun ujian dan cobaan bagi para nabi dan para rasul alaihi musallaatu wassalam, itu semata-mata ujian bukan karena dosa dan maksiat, tapi semata-mata ujian karena Allah ingin angkat derajatnya mereka dengan yang paling tinggi sebagaimana Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam diberikan penyakit selama 18 tahun Allah berikan penyakit. Tapi dengan kesabaran Nabi Ayyub Alaihi alaihissalatu wassalam Allah berikan kebaikan buat dia dan keluarganya makanya ketika orang mendapatkan cobaan penyakit, dia harus sabar nah bagaimana dengan orang yang tadi ya kita mengharap kepada Allah dari saudara kita atau keluarga kita yang ditimpa penyakit, yang tadinya banyak perbuat dosa, kemudian dia meninggal dunia mudah-mudahan Allah menghapuskan dosanya dengan penyakit yang Allah berikan kepada dia karena dia tetap sebagai seorang muslim dengan perbuatan dosa dan maksiatnya dan kita doakan kepada dia agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dia yang lalu dan diberikan juga kebaikan oleh Allah diberikan rahmat dan yang lainnya itu doa kita kepada sesama kaum muslimin wallahu alam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya demikian Pak Rashid. Kami angkat kembali satu pertanyaan melalui telepon 0218236543. Baik, kami coba sapa halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Dari Nur di Kendari. Silakan Bu Nur ke inti pertanyaannya. Assalamualaikum asalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Silakan Bu. Begini Ustaz, eh, tentang eh, berbuat baik eh, sama saudara ya. Jadi ah, ingin ingin menفسi tentang ee eh, kalau dakwah salaf itu masih sangat kurang ya Jadi hubungannya uh, dengan apa yang jelaskan uh, tadi itu uh, Berbuat baik kepada tetangga atau saudara-saudara yang belum mengenal uh, Menhaj salaf ini ya gimana tuh Ustaz Artinya uh, kan uh, ada buku-buku sebuah -buku syarat akidah yang Ustaz uh, itu Belum sempat dibaca gitu Ustaz Jadi belum jelas semuanya uh, Udah dipinjam sama saudara Jadi gimana tuh Ustaz tentang mereka yang belum mengenal men ya tentang berbuat baik kepada mereka gitu iya. ya itu aja Ustaz Syukron Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu pertanyaannya bagaimana berbuat baik kepada keluarga, tetangga dan lainnya kepada yang bertanya, kepada ibu dan juga semua pemirsa dan juga pendengar radio itu membuka surah An-Nisa surah yang keempat ayat 36, Allah berfirman wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a Wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yataama wal masaakin wal jaridil qurba wal jaril junub was sahib bil janbi wabn as sabil wamama lakat aymanukum innallaha la dalam surah An-Nisa surah yang ke ayat 36 Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wabil walidayni ihsana danlah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga wabil walidayni ihsana danlahkan berbuat baik kepada kedua orang tua wabidzil qurba dengan sanak kerabat wal <coughs> dan orang-orang ya, yatim wal <coughs> masakin dan orang-orang miskin wal jarizil qurba <coughs> danlahkan berbuat baik kepada tetangga yang dekat wal <coughs> jarul dan tetangga yang jauh <coughs> Wasahib bil jambi dan juga teman sejawat wabni dan orang yang dalam perjalanan safar itu ibnu sabil wamalakat eimanukum dan akan berbuat baik kepada budak dan hamba sahaya kalian inna la yuhibbu mankana muqthalam fakura sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini Tentang wajibnya kita berbuat baik Yang pertama beribadah kepada Allah, Allah Menjauhkan syirik Yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua Yang ketiga dalam ayat ini Yaitu kita berbuat baik Kepada anak kerabat Yang keempat kepada anak yatim Yang kelima kepada orang miskin Yang keenam kepada tetangga yang dekat Yang ketujuh kepada tetangga yang jauh Yang kedelapan kepada Teman sejawat, yang dekat dengan kita Yang ke sembilan yaitu orang yang dalam perjalanan musafir Dan yang ke sepuluh Kepada budak Yaitu hamba sahaya Arti Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik Kepada manusia Jangankan kepada manusia Kepada binatang pun disuruh kita berbuat baik Atau kepada binatang Disuruh kita berbuat baik Makanya kepada yang bertanya tadi, antum berusaha, ya, nanti berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Meskipun dia kafir, tetap dia punya hak apa? Hak tetangga. Sampai kata Nabi saw dalam hadis yang sahih yang diterbitkan oleh Imam Bukhari. Masala Jibril yusini bil jari bil jari hatta zanatu annahu seyurithu. Uh, jadi mazala Jibrilu yusini biljar. Arti biljar. Jadi tetaplah Malaikat Jibril senantiasa Malaikat Jibril itu menasihati aku, berwasit kepada aku. Untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku menyangka bahwa tetangga itu mendapatkan warisan. Nah tetangga enggak mendapatkan warisan. Jadi Malaikat Jibril berwasit kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga. Dan kita memberikan makanan, memberikan hadiah, memberikan masakan, maka disuruh Nabi kalau kita masak lebihkan, supaya bagi tetangga. Mudah-mudahan dengan kita memberikan kepada tetangga, Allah bukakan hatinya dia untuk menerima dakwah yang hak ini. Kita ketemu dia, kita senyum. Ketemu dia, kita salam. Kita tegur dengan baik. Mereka Allah memberikan hidayah. Tapi ketika orang menutup diri, tidak berbuat baik kepada tetangganya, tidak senyum, tidak salam, orang juga pada musuh dengan kita. Maka kita harus berbuat baik kepada tetangga tetangga itu. Karena yang perintahkan yang pertama Allah, yang kedua malaikat jibril yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan kita berbuat baik itu Allah juga akan membalas kebaikan kepada kita dan juga dakwah kita akan diterima oleh mereka Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya Dan untuk antum sekalian Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar Atas segala macam cobaan dan ujian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh